Від многослізного бою далеко він зброю міняє, зняту із себе троянам отдав однести вничим до Іліона священного, сам одягнувши нетлінну зброю Ахіла-Пеліда, що в давні часи його батьку подарували небесні богове, а той, постарівши, сину віддав та в зброї, Тій старості син не діждався. Вгледів лише з висоти олімпійської Зевс хмаровладний, що одягає вже Гектор Пеліда божистого зброю, і головою хитнувши, у серці своєму промовив. О жалюгідний, ти гадкий, не маєш як близько від тебе смертна година. От ти одягнув уже зброю нетлінну, мужа найкращого, що перед ним усі інші тремтіли, Друга його ти вбив, могутнього, з лагідним серцем, і недостойно зірвав з голови і з плечей його славну зброю. Нині надам я тобі ще великої сили, але зате із війни ти не вернешся більше додому. «Не принесеш, Андромасії славетної зброї Пеліда!» Мовив цей темної рухом, брови ще підтвердив. Кроніон гектору зброю зробив до плеча. Страшний, войовничий в нього арей увійшов. Наповнилось сили відваги. Тіло його, пішов він до славних союзників Трої, з криком гучним. Перед лавами їх він з'явився в блискучім сяйві нетлінної зброї великого духом Пеліда. Всіх він обходив і кожному дух підбадьорював словом, главкові й хромію з ним Медонтові ще Терсілоху, Астеропеєві та Гіпотоєві, та Дейсінору, Форкію, Меслу й Еному, що з птичого льоту віщує, всіх підбадьорював він і слово їм мовив крилате. Слухайте, сотні сусідніх племен і союзників наших, я не числа у вас шукав, не в кількості мав я потребу до Іліона із ваших країв закликаючи воїв, а закликав вас, на тея, щоб наших дружин із дітками виборонили ретельно від рук войовничих ахейів. Тим той дарами і всяким виснажую я постачанням, люцвій, щоб в кожному з вас відвагу підносити мужню. Тож оберніться до ворога прямо, і одно з двох загибель чи порятунок інших Розмов на війні не буває. Хто з вас патрокла, хай мертвого, винесе з бою й троянам, коней в покірникам дасть, перед ким і Еант не устоїть, я тому здобичі дам, половину, собі залишивши, другу, а славу зі мною він однакову здобуде. Так він сказав, і рушили прямо вони на Данаю високо знявши списи, Велика зросла в них надія вирвець з еантових рук патрокла убитого тіло. Дурні, дихання життя у них багатьох одібрав він. До Менелаєв в бою голосно еант тоді мовив. «О Менелаю, мій, парустку, зевсів, не дуже надіюсь». Я на повернення наше з тобою з війни у вітчизну. Отже, турбуюсь тепер я не так запатрокливе тіло, Щоб незабаром троянських собак і птахів нагодує, Як про свою я турбуюся голову, Щоб не позбутись, та про твою. Тож хмарами бою окрив нас довкола Гектор загибель страшна нас обох Звідусіль оточила». Клич проти кращих данайських бійців, може, хтось нас почує.